Ja. Hej Sam! Välkommen till Beautypoddens första avsnitt. Tjuv! <skratt> ja, det ska bli jätteroligt. Um, vilka är vi? Ja, vilka är vi? Jag är Amanda. Jag jobbar på en webbutik som säljer hudvårdsprodukter och smink bland annat. Och jag har väldigt stort intresse av skönhet. Mm. Och mitt namn är Astrid. Jag jobbar som makeup artist och hårstylist. Um, lite allt möjligt just nu. Det är både tv och det är reklam och mode. Ja. Allt möjligt Och nu ska vi köra igång med vårt första avsnitt Ja. Skit spännande. det känns som att vi känner oss väldigt peppade Vi är båda mycket intresserade av Att lära oss mer om skönhet Vi tycker om att testa nya grejer Och framförallt att dela med sig Ja, Absolut, och mm. första avsnittet tänkte vi prata om Bas Precis, så nu kör vi Ja, vi kör Så sitter vi här då med, eller jag här Astrid har mina favoritprodukter med mig som jag plockar med mig hemifrån från mitt eh, jobbkit. Och Amanda ska ställa lite frågor och jag ska försöka svara och komma med mina tips. Mm, jag kan säga att hon har radit upp väldigt mycket olika produkter här. <laughs> på mitt lilla skrivbord. Ja. ja. Eh, Okej, okay. men det jag och säkert många fler undrar är hur hittar man den alltså rätt färg på foundation. Ja, och grejen är att det är det här som är det absolut absolut svåraste. Jag tycker fortfarande att det är svårt på mig själv ibland att välja en bra färg. på andra tycker jag att det kan vara lättare nu som att jag är van att göra det. Men jag skulle säga många vill så testa antingen på handen eller de testar i pannan eller de testar det typ på käkben när de har hos en ja, återförsäljare eller mm. beauty disk eller vad det heter. Men det är ganska ologiskt egentligen för att det som är det är att man vill ju att huvudet ska se ut som att det är connectat med resten av kroppen Och det vill säga att man måste matcha sin foundation med den färgen man har på dekoltaget som det så fint heter mm. Det vill säga bröstbröstet alltså Så det mitt bästa tips och som jag fick lära mig när jag gick utbildning var att man ska testa sin foundation här på bröstet Okej, okay. mm. för jag, jag är också så, jag testar ju på handen om mm. jag går in i affär <laughs> Ja. men det är ganska. så alltså man jämför, jag till exempel är väldigt mycket röda toner mm. i mitt ansikte, så man kan bli ganska lurad att, man, att jag har en mörkare färg än vad jag egentligen har. Mm. Sen när man kollar här så kan man liksom se att, ja, men okej, okay, på mitt bröst. nu ska bröstet nu. Alltså. <laughs> Eller, ja. <laughs> ja. <laughs> jag visar alltså mina, mitt nyckelben ungefär mm. det. Jag visar det jag bara <laughs> försöker säga. Uh. Uh. Nej, men då kan man. Alltså, ja, så kanske man ser här att jag har lite mer gulare underton, och då är det lite lättare att hitta rätt färg. Och sen så tycker jag att man ska vara skinkig när man är och handlar sin foundation. Man ska begära att få prover, eller man ska, få, man, man ska ta sin tid. För jag vet hur jag är. Jag var, jag var snarare förut tiden att jag gick in i en affär, tog en färg, och sen åkte jag hem och så var det fel. Mm. Jag känner igen det. Och så typ en gång i månaden en sån. Mm. <laughs> men så ska man tänka på jag tänker, Belysningen i affärer kanske inte heller alltid är optimalt För att se om det är rätt färg Eller nej. spelar någon roll Jo men, nej, men så kan det absolut vara och det, och det är återigen därför jag tycker att det är bäst att man, alltså Oftast när man är på till exempel Kicks eller Oléns Då kan man få en sån liten plastburk mm. Speciellt om man ska köpa en som är foundation som är lite dyrare Då kan det vara skönt att få hem en sån Och få testa och känna Inte bara färgen men hur själva produkten är På ens ansikte Också, det är viktigt. Mm. När så absolut bästa tips för att få rätt färg, be om få tester och prover. Man kan till och med vara så osvenska, vad ska jag säga, att, att ta med sig en egen burk själv. Alltså såna här små testburkar. Ta med sig dit, ta med dig till och, här. Okay. Ja. Mm. Det är ju bra. Mm. Faktiskt Och om vi tänker så här: då. Vi får hitta den perfekta färgen. Den ska vara liksom identisk med ens egna. Hud ja. eller hur ska man tänka? Ja alltså i alla fall så nära sin egen hud som möjligt Men så kan man också tänka att Om du har en halv nyans Mörkare så är det nog inga problem Saken är att man liksom ser till att Buffra ut den på Nedanför käkbenet och lite ner på halsen Så att det fejdar ut fint om mm. den är lite lite mörkare mm. Ofta så är man ju lite mörkare I ansiktet eftersom att ja, Man får mer sol och så på det Svarar jag på din fråga nu? Ja det ja, tycker jag ja, mm. Vad tycker du att man ska ha för man ska tänka konsistens då på foundation. Eller ska man ha flytande eller puderform eller vad, vad är bäst? Ja, jag, alltså det, det, jag har några olika med här nu. Och det tänkte jag prata lite grann om alltså det beror ju på, helt på vad man har för, för hud. Sorts hud. Mm. Och vad man vill ha för resultat framförallt också. Jag tänker du till exempel har ju väldigt så här. Jämn hud Du alltså väldigt jämn mm. hud ja, men det, det är ingen problem. Tack Ni... vare Dermalogica <laughs> <laughs> Nej men, men så för dig kanske Om du, nu kanske är det är om du är olje eller torr mm. Eller vad du nu är Men om man har en sån ultimat bra hud Man är varken olje, man är varken torr eh, Man har inte sådär jättemycket man vill täcka Man kanske vill att man inte ska vara lika röd Runt näsvingarna eller någonting mm. Då tycker jag att det kan vara skönt Att bara ha en sån här Uh, ja, men typ som Bare Minerals. Bara en sån. Vad heter det? Puder Foundation. Mm. Ja, pu det heter den där. En, puder en foundation i puderform kanske. Mineral, mineral Foundation. Ja, jag ser det Jag tror det är min konsistens. Ja, Bare Minerals till exempel. Eller en sån som jag har här, Max Studio Fix. Det är ungefär som en. Alltså det är foundation i puderform. Mm. För då, alltså man behöver ju inte så mycket. Nej. För en sån bra ultimat hy så skulle jag till exempel tipsa om en sån. Eh, om man är som mig. Jag har en problemhy. Typ på käken Och, och jag kan vara lite så här rödare. Eh, så jag föredrar foundation som är vattenbaserade. Jag, jag blir aldrig så här olje- eller någonting. Men jag tycker att. Vissa foundations som inte som, alltså som inte är vattenbaserade Blir torra på mig De blir så här stora kakiga lager liksom. Okej, okay, och vad innebär att de är vattenbaserade? Ja, att, att de innehåller Alltså typ Vissa innehåller mer men den här Till exempel Mac Face and Body Jag ska kolla hur många den innehåller Ja men jag tror att den, är, att den är Väldigt hög procent som är vatten till exempel okay. Så de är väldigt vattniga mm. Och det är lika de här Min Chanel Vita Lumière Aqua Den är också vattenbaserad och så då måste man ju skaka innan man börjar. Okej, okay. och vi kanske ska tillägga här att Astrid har en blogg som heter Ja, min blogg ligger på Devote och heter Beauty Corner Förhoppningsvis så kommer Astrid att lägga upp Bilder på det vi tipsar om Här ja. i podden eh, Om ni är nyfikna och vill gå in och kika där Så Precis. adressen är alltså www.beautycorner.devote.se Ja, ah. där satt den ah, Där satt den Uh, ja, sen så har jag ju den här till exempel Fit Me och L'Oreal True Match De två är ju såna här som är lite mer Cover, alltså de har lite mer coverage Vad säger man? Mer, mer täckning mm. uh, Och jag skulle säga att Den L'Oreal True Match Har väldigt, väldigt mycket täckning Så den har jag personligen bara när jag ska till exempel Gå ut eller någonting Eller när jag verkligen vill Det är inte en sommarfoundation om man säger så Och lika den här Fit foundation Det är faktiskt min absolut favoritfoundation Jag fick den när jag i mitt kit när jag gick skolan Och sen dess har jag varit helt amazed mm. Mm. Så den är jättebra Och varför är den tycker jag att den är så bra? Ja men man blir, man blir inte oljig Man blir inte torr Den har lagom bra täckning Man kan bygga upp den mer om man vill Och den, den syns liksom inte på huden mm. Och det är det som kanske är lite nackdelen Med True Match från L'Oreal Att den är väldigt tjock, väldigt täckande Så man kan väldigt lätt få för mycket liksom. mm. Alltså jag själv tänker så här att jag bryr mig inte så mycket om den är heltäckande, den foundation. Jag vill hellre att den bara ska jämna ut hur den jag, jag själv bryr mig inte så mycket om det till exempel är lite, är lite rödare på annat ställe. Mm. Bara att det blir som är jämnt lager. Precis. För så känner jag också. Jag vill att, det jag vill att min foundation ska göra är inte att täcka över som en stor mask, utan mer bara att jämna ut min hudton. Och har man till exempel ett område i sitt ansikte som man verkligen vill dölja. Då kan man istället ta concealer. Mm. Alltså jobba med tunn, tunn bas med foundation och sen lite concealer bara. Mm. Det är mycket smartare. Mm. Istället för att lägga en stor kaka över hela ansiktet. När man egentligen bara vill dölja en yta på en centimeter vid näsan. Mm. Okej, okay, men när man har lagt på foundation, använder du puder ovanpå? Alltså det där är lite beroende på... Alltså man måste ju, för det första så måste man känna sin foundation eller vad man ska säga. Uh, om man säger så här, ibland lägger jag på puder. Om jag vet att det ska vara en hel dag ut och göra någonting. Då kan jag lägga lite lätt puder där jag vet att det kan bli oljig. Mm. Men jag blir inte så ofta olje Men jag, speciellt runt till exempel näsvingarna, mitten på hakan och lite mitt på näsan kanske. Pyta lite pannan eller vid sidan på näsan. Det är typ där jag lägger puder. Uh, och då har jag några olika varianter Jag använder Max Studio Fix En C20 har jag Ganska ljus Men den är väl rätt tjock så att den Den försöker jag inte lägga så mycket av Som sagt det är bara lätt takt på de T-zonen kan man säga Sen har jag även Puder här från Maybelline som heter Kompaktpuder, ja allt kompaktpuder Men det jag skulle säga egentligen som är Det ultimata om man vill att pudret Inte ska vara Träckande också. Du vet, det finns puder som har liksom färg i sig. Mm. Eh, och, så det ultimata är väl egentligen att bara ta ett löspuder. Som är transparent. Mm. Så det är inte genom färg. Det använder jag själv faktiskt. Mm. Ja, och det är faktiskt bra. Och nu har inte jag med något sånt. Men, eh, jättebra tips i alla fall. Laura Merciers löspuder och Chanels löspuder. De är jätte jätte jätte jättebra. De håller allting på plats. Om man blir inte oljig eller om man blir inte torr. Och det ser inte ut som att man har jättemycket produkt heller. De bara liksom airbrushas in. Då kan det. vi alltid tipsa om Transparent löspuder Helt lätt av andra Med skräck i blicken Gav hon sig in på det ordet Ja Känner vi att vi är klara med just själva Foundation Eller har du ja. något att tillägga Nej jag känner att jag, det finns jag Som sagt Bare Minerals Gillar jag, jag gillar Fit Me Maybelline, jag gillar l'oreal's True Match, jag gillar Max Face and Body Foundation Och Chanels Vita Lumiere Aqua och som sagt så lägger hon upp bilder på hennes blogg. Och kanske skriver en liten rad om varje produkt. Ja det är klart, jag ja. kan göra det. Så sen kommer man till det här att om man har, har blämmor i ansiktet som man mm. vill dölja. Mm. Vad har du för tips då? Vad ska man använda? Då finns det ju också lite olika sorts concealers. Det finns ju concealers som har ganska tjock konsistens och som täcker väldigt mycket. Och sen så finns det ju flytande concealers som man till exempel har under ögonen. Kom ihåg people, flytande concealer Är till för under ögonen Inte såna här kompakta, tjocka, mycket täckning Concealers, för de ser man ju Alltså det blir väldigt, väldigt mycket Om man tar sånt under ögat Kanske om man blandar ut lite grann med typ en klick Av en foundation så går det på, men annars blir det för tjockt Att ha under ögat Det blir som sprickigt då Ja men precis, du vet när man får här, en stor gröt under ögat bara Så Jag gillar YSL Tuscheklä, tror jag, när man säger. Och då är jag så löjlig med det Men det är ju en sån här klassiker. Det är egentligen en highlighter, men det är som klickpenna. Som har sån här ljusreflekterande pigment i sig. Som man kan ljusa upp på ögonen. Så den gillar jag som concealer. Och sen när det kommer till blemmor och, och finnar, eller är, eller vad det nu är man vill täcka för någonting, så gillar jag. Kix har en sån treduo. Du vet en sån som är lite färgkorrigerande, en som mm. är lite rödare, en som är lite gulare och en som är mer beige, som man kan mixa. Kix den är jätte, jätte Jag tror den kostar 99 kronor. Så den gillar jag. Men min absoluta absoluta favorit som jag chattar sönder, det är Lara Mercier Secret Camouflage. Den har en jätte jätte tjock konsistens. men om man tar lite igen så här så är den liksom, alltså den är så tunn. Den är jätte jättetunn, alltså den bara liksom airbrushas på. Och jag själv, istället för att lägga concealer på en stor, på en stor yta när man egentligen bara vill täcka en liten yta så tar jag en sån liten pensel och bara liksom dutta precis där jag vill täcka. Och så. Lägger du concealer före eller efter och lagt foundation? Det där är en smaksak. Men som sagt, jag vill ha så lite produkt som möjligt i ansiktet. Så istället för att först gå in med concealer och dölja massor massa grejer och gör kanske dubbelt jobb Som vissa saker kanske foundationen hade jämnat ut ändå Så därför så börjar jag alltid med foundation Och så jämnar det ut Och sen så går jag in där det behövs med concealer Det låter smart Ja. Och som sagt En väldigt bra budgetvariant också Budgetvariant Jag pratar ju som en Duracell Är Fitmis concealer också Jag kommer nämna Fitme väldigt många gånger Men de har jättebra Väldigt prisvärda produkter Vad har de för prisklass? Uh, absolut lägsta budget skulle jag säga <laughs> Nej men en uh, foundation kanske kostar 100, mellan 120 och 150 kronor kanske mm. Till och med billigare I USA så är det ju väldigt, väldigt billigt Hur länge håll, skulle du säga att en sån foundation räcker då? Oj, oh, länge uh, Ja, herregud Jag har ju sminka flera Kanske Varje dag användning kanske ett år Kanske längre Oj. Nej. Ja, men, alltså, man, det beror på hur mycket man tar också Har man en svamp så slukar det kan vi räkna med att en svamp slukar ja, en tredjedel till två fjärdedelar, alltså hälften. Det beror på vad man, hur mycket man tar. Men normal användning, absolut ett år. Det tror jag. Så de concealer jag gillar från budget är alltså Fitness Concealer, Lara Mercier Concealer och sen så gillar jag faktiskt även Clarins Instant Concealer. Den är jätte, jättebra. Det är sån här long lasting, ungefär som MAC har en sån här Långvarighetseffekt som gör att de inte ska liksom försvinna eller ätas upp av huden direkt. Då det... säger jag att det är på tub också. Ja, ah, precis, den är på tub Men det här är en test som jag har haft hur länge som helst för det räcker mm. så mycket. Vilket säga med, jag tror att det är de. Och Kix också som jag tipsar om. Kicks har jättebra konser. Okej, okay, men hur ska man tänka sig vissa concealer De har ju. De kanske är typ, vissa lite går åt gröna håller, vissa går. Åt, mm. Hur ska man tänka med färger? Alltså, vet du vad? Helt allvarligt. Jag är lite så här färgkorrigering hit och dit. Jag, ja. ni, kan, det... ni kan googla vad, vilka färger som korrigerar vilka färger. Det, det finns jättemånga olika tips på det. Jag mm. måste säga så här: jag jobbar inte med det. Nej. Alltså, det är ju självklart, om det är någon som är alldeles jätte blående ögonen, då kommer jag ta någon som har lite mer rött i sig. Mm. men eh... Jag hatar den här frågan. Verkligen. för <laughs> riktigt, jag hatar den här frågan. Bara, hur korrigerar jag det ungefär som det här med contouring eller bara hur ska jag göra för att konturera contour my face? Det är faktiskt min nästa fråga. Ja, vad, ser <laughs> vad Ser du? Det har blivit en sån här hype att man ska Ja men okej, okay, men om vi säger ja, ja men dit. det är så här Ta en concealer som är lite antingen exakt samma färg om du ska täcka till exempel finnar. Skulle du ha under ögonen kan du ta en som är samma färg ett mm. halv nyanshusar. Det är väldigt bra tips tycker jag. Mm. Ja, vad bra. Man ser så här, <laughs> skit i färgen. <laughs> Nej, men nu kommer någon komma med skit. Och bara, ah, det kan ingenting om färgkorrigeringar. <laughs> ja, men, vi ska klippa in här färg, i det här klippet färgkorrigering. Jag Ska säga så här, lila korrigera, mm -hmm. Grönt korrigera. Mm -hmm. <laughs> ja, det låter bra. Ja. Måste klippa bort när jag hatar den här hatan frågan. Det kommer vi inte klippa på. <laughs> Okej. Okay. Nu blev jag lite rädd då för min nästa fråga. <laughs> som jag tänkte ta upp. Det är ja. ju, ja, men nej, vi måste faktiskt prata om det här. Okay. Det har ju blivit väldigt, väldigt inne nu med att forma ansiktet. Ja. Ja. Och uppenbarligen så är ju många som är intresserade av det. Ja. Med tanke på att typ vilken blogg man än går in och läser på, så finns det. En contouring lesson Ja, exakt <laughs> Okej, okay, så nästa fråga är Hur gör man för att säga säger man contouring på svenska? Skulpt Men det är så... Skulpturera Men ansiktet Men vissa, jag tror shading är väl också ja, ett ord för. Att man det, är, det är väl samma grej ja. ska, vi, ska vi kanske förklara det för Alla som kanske inte vet vad det är för någonting Vad det ja. innebär eh, Shading eller contouring eller skulpturering Som vissa säger Är att man ja, man lägger på smink för att skapa skuggor eller för att smalna av vissa områden. Till exempel om man vill ha en smalare näsa så lägger man en lite gråbrun -tona, grå tonad skugga längs näsbenet på ena sidan och likadant på andra sidan så får man en Michael Jackson-näsa. Och så kanske har man ett jätteljust ja. typ på kanske. precis. Mm. Eller om man har en liten dubbelhaka som man vill gömma så kan man lite lätt dasta på en, en sån Färg och så shop, försvinner den. Nej men det handlar om illusioner. Att man ska smalna av eller förstora. Inte förstora men man smalnar väl främst av. Vissa mm. delar av man kan väl, Eller framhäver kinben. Man kan jag? väl googla på Kim Kardashian. Ja. ja Nej, men. <laughs> jo men alltså det är fint. Men det, det ser okay, Men, då, ut. Ja, men okay. Många tycker ändå att det verkar intressant. Absolut. Men om man tänker så här då. Det kanske, man kanske kan få väldigt snygga effekter om man ska ta en bild. Eller om... Mm. Att liksom förändra ansiktet Men kan man göra så här och Gå ut en kväll utan att man ser helt Crazy ut? Ja men det är klart, absolut Det känns bara som att folk har Inte folk, inklusive mig själv när jag, Innan jag gick min utbildning Att man har liksom förvirrat vad som är vad uh, När man ska göra en shading så ska det helst vara uh, Eller att föredra är att det är en skugga Med lite gråa toner i Alltså att man kan ha en brun Som ungefär den här från Mac Harmony Powder Blush heter den okay. Så den är en puder rås Fast den är, du ser ju att den är ganska så här den är lite gråtonad Liksom mm. uh, och, och skuggor är ju Alltså gråa, mm. svarta, mörka Så att, uh, att göra shading med En brun färg, det blir ju ganska konstigt För att inga skuggor är ju bruna det, så att man, man ska inte gå med en grå färg i ansiktet Men det ska gärna finnas lite liten touch av grått I själva skuggan Och där hade vi en liten färglektion från Astrid Ingsson <skratt> Precis Nej men så Det som har blivit är väl snarare att folk går in med Stora borstar och gör två sådana här penisar På hakan Från <skratt> övre örat Ner mot <skratt> nästippen Eller kanske munhippan Går så här tjocka streck. I brunt, gärna glittrigt. Solpuder. Vilket inte är så tjusigt. Men om man, jag ska inte vara döman heller. Gillar man den looken så kör på det. Om du känner snyggare, go for it. Men det är inte det som är shading. Eller contouring. Utan då skapar man skuggor. Mm. Mm. Okej, okay, men hur trygg kan man känna sig om man gör en sån där shading och sen går man ut i, i dagsljuset? Hur alltså går det att få en äkta illusion Uh, alltså jag, jag är lite så här skeptisk det där Att det går att se att, att det ser Snyggt ut i verkliga livet ja, men Jag att, det man är mm. att Man kan inte få det snyggt på bild Men går det att Att det ser äkta ut Om vi skulle gå ut mitt på dagen mm. I solljus och kolla Alltså dagsljus är ju det mest kritiska ljuset Av alla alla ljus Det är, det är ju nästan så att man är lite rädd Man står och kollar sig spegeln i badrumsskåpet Ni vet mm. ni, man har en sån här toalett med inga fönster och så man bara, damn girls, känner man sig skitsnygg. Mm. Allting ser jättebra ut, allting så går in i varandra, råsen är bara liksom fejdar ut jättefint. Så kommer man ut. Och så bara, ah ser jag helt galen ut, man ser ut som en clown. Eller man har så här ja. Eller så är det andra som ser det. Ja, ja, eller så är det andra som ser det. Men oftast kanske man märker det själv också efter ett tag. Men det som är smart är ju att försöka sminka sig i ett ljus- som är så nära och relaterande till det ljus man ska befinna sig i. Som till exempel det här som vi sitter i nu. Det är ju, har ju ett stort fönster här. jättestort fönster. Och det är förmodligen ganska ljus här. Så ja. här skulle det vara ultimativt att alltså sminka sig om man ska ut på dag. Så folks, sminka er gärna framför ett fönster. Där ni har bra, tydligt ljus. Bra tips. Ja, faktiskt. Man blir nästan inte så här rädd när man sätter sig för. Och så bara, ah! oj, herregud. Var det så här jag såg ut? Ja, men man ser ju ändå liten... Prick. Ja men grejen att effekten av det kommer också bli Att man inte lägger på lika mycket mm, Då kommer man liksom. inte så att stå och bara Klappa in 10 kilo foundation mm. liksom. För då ser man att det inte ser så snyggt ut Nej men du pratade tidigare om eh, Glitter mm. Hur ska man tänka när man till exempel Lägger solpuder som har lite glitter i sig Okej okay. Det är en ganska stor skillnad på glitter Och skimmer är vi överens om det? Eller lyser du helst jag som har fel orden? Nej, men det var glitter och skimmer i så här lite Okej, okay, för jag del. tänker att det är typ samma sak. Okej. Okay. Men mm. äh, glitter för mig är att det är så glitterkorn, alltså du vet så här riktiga glitterpaljetter fast ganska små. Okej, okay, men då menar jag skimmer. Ja, mm. precis. Skimmer och skimmer är ju med att det finns en lyster i produkten. pytte pytte pytte små. Mm. Äh, lyster eller ljusreflekterande korn. och äh, jag skulle säga att när ni ska ut i dagsljus så försök att undvika sådana produkter som har glitter eller lyster i sig. Och om ni ska ha det så, så kan det vara för mig att föredra i alla fall att bara jobba med pytte, pytte, lite, eh, Just för att man, annars kommer man se ut som en diskokula. Det, det ser helt enkelt inte så naturligt ut för det är ingen som glittrar i ansiktet normalt liksom. Men vill man ha en sån effekt att nej jag vill jag vill känna mig glittrig liksom. Jag vill att det ska glittra på mitt face. Då är det bara... Kör på. Okej, men, men vart ska man lägga det där skimret då? <laughs> uh, Ja, alltså jag tycker om att lägga det på uh, amonbågen på läpparna mm. Precis ovanför, alltså i veet Dels så gör att man får lite så här prutigare mm, Prutigare läppar <laughs> uh, Sen tycker jag om att lägga det mitt på näsan, på näsbenet uh, Jag tycker även om att lägga på pannan mellan ögonbrynen Alltså lite ovanför ögonbrynen För jag blir inte så flottig eller glansig där Så jag gillar att ha det där men inte så mycket, återigen bara väldigt, väldigt lite. Jag tycker också om att lägga det alltså högsta punkten på kindbenet. Men det är här det kan bli här, den här klassiska alltså, glittekulan. Vissa ser mig använder det som rås. Precis. Och det, och det ska man undvika, eller? Ja, alltså, jag, jag säger inte att någonting är rätt eller fel. Jag säger bara det som jag personligen tycker kanske är mer smickrande. Mm. Och jag, alltså högsta punkten på en kindben. Man kan ju ta, känna på sitt ansikte liksom vart ens kinnben går. Och det är där man, vill, man får tänka att ljusa produkter eller highlightingprodukter eller skimmeprodukter, det ska framhäva vissa områden. Så om man inte vill framhäva ett område då ska man ju inte lägga skimmer där. Om man heller vill dölja någonting eller liksom förminska någonting, då ska man ju lägga någonting mörkare, till exempel som en shading skugga eller någonting. Så ljus förstärker ju medan mörkt förminska. Så om jag till exempel inte vill att mina hängiga ögonlock ska synas, då kommer jag inte lägga en väldigt ljus ögonskugga där det hänger. För då lägger man ännu mer fokus på det. Förstår du? Jag förstår. Gick jag väg ut på ett helt annat spår. Nej. Det var en bra förklaring. Ja, men äh, i alla fall, högst högsta, högsta punkten på kimmiet. Vänta, Va, Då kommer Jimmie hem. Hej, Jimmie. Hej, Nu har du har just ställt massvis med frågor till mig Japp yep. Och jag har ju gått igång här Och pratat och pratat och pratat Så nu vill jag höra hur jag gör du När du sminkar er, <laughs> Nej. Ja, det här är lite konstigt För att alla mina, antingen vänner eller folk som jag träffar Lika när jag var här som de sist Då de skulle sminka sig och hon bara, titta inte på mig när jag sminkar mig Jag sa, näh, varför inte då Jag har ju sett dig sminka dig hundra gånger förut Och helt plötsligt så tycker folk att det är jobbigt när jag står i samma rum Som de när jag sminkar mig Vilket jag förstår Men Det är för att du har blivit proffs nu Jo men inte proffs Men att jag har blivit lite mer informerad Om just smink och sånt Men det har, alltså grejen är att jag bryr mig verkligen inte Folk gör att man vet. står och dömer här, jag, vet, jag, verkligen jag vet att du inte dömer, herregud Det är snarare så här, Om någon vill ha mina tips Då delar jag jättegärna med mig om Fast jag vet själv att jag när jag själv sminkar mig, då, då ibland så struntar jag i massa regler och jag bara kör på och gör mm. det som jag alltid gör, liksom. Men okej, okay, men om jag ska, eftersom du pratar om bas ja. den här gången då, så ska jag berätta hur jag gör när jag sminkar mig. Ja, använd, mm. använder du all, både, vad heter det, foundation, concealer, primer, så puder och... Ja. <laughs> ja, okej. <Okay. laughs> okej, okay. jag börjar med primer, mm -hmm. som du avskyr, eller? Inte avskyr, men jag tycker kanske att det är en... en... En onödig produkt som man har uppfunnit för att uh, sälja. Men... Nej, men okej, Nej, men så här: Jag använder en primer som är även. Uh, den tar bort så här olja. Mm. Alltså jag, jag har ganska torr hud, men jag kan lätt bli ol oljig i pannan. Mm. Vilket är ganska vanligt mm. Och den primer, jag använder en primer från Jane Iredale mm. eh, Oil control primer Tror jag att den heter Den mm. är faktiskt jättebra som Jag, oftast, jag orkar, brukar inte ha den i hela ansiktet Men man och behöver inte så det... Pannan, kinderna, hakan brukar jag och ta på lite grann. Mm. Eh, och så sen så använder jag En, en BB cream Mm Ja, men du behöver inte mer, för du har ju finhyd Ja, vet fan Men, men, du, be ja, men... Alltså, du behöver inte täcka Nej, nej men jag tycker inte om det är helt täckande heller En BB cream använder jag Från eh... mm -hmm. Från L'Oreal Because you're worth it yeah. <laughs> <laughs> Ja, det använder jag Och sen, om jag har någon Liten blämma, finna eller någonting Så täcker jag den med en Concealer som jag inte vet Vad den heter Mm, mm. Eh, någon som jag fått Inom goodbye bag. Yeah, bag och sen så använde jag ett eh, transparent eh, mineralpuder från eh, bärminerals aha all right. det gör jag och så eh, använde jag rosh också mm. mm. Mina plommonskinder mm. jag, det var faktiskt <laughs> plommonskinder jag kom på det nu det var en gång Nu var på en fest <laughs> ja Kommer? en det så här, typ, ja, det var typ alltså det var jättelänge sedan typ på gymnasiet eller någonting. Uh -huh. Och så var det ganska så här städiga eller lite så här, kaxiga killar som satt där och skulle vara så, var så här coola. Uh -huh. Och så var det så kolla på mig. Och Han bara "Men gud, vilka, vilka söta kinder du har." Men så här plommonkinder. Han blev namne det. Men jag vet inte. "Ja ja, lite kul." Så, nej men jag har ju så lite såhär bulliga kinder så om jag ler. Ja men det har jag, jag också alltid. att man, har såhär, så man kan ger för att ta. Ja precis. Ja nära mormors och ju lillu lillu såna. Precis. Får kära där med mina mormorkinder. Ja. Jag tänkte mm. så. Jag gillar också mina förkinder han brukar i dem. Ja. <laughs> ja, tiden går fort när man pratar om saker som är kul. Mitt tips till er är att jobba med lite lite produkt och bygg upp långsamt. Liten goes a long way. <laughs> och uh, heller en liten tunn bas och lite extra concealer på det. Och kom ihåg att kräm på kräm, puder. puder på puder, kräm på kräm, sa de alltid i skolan till mig. Det vill säga, har du lagt en. Puder foundation, då så är det lite konstigt och lite fel att gå in med en krämrås eller en kräm contouring eller någonting. Så ska du köra antingen kräm på kräm eller puder på puder. Men om man lägger en kräm foundation då, får man yeah. inte puder på det då? Jo, såklart. För puder är det till för att sätta Krämen mm. så att den inte ska röra på sig. Men då efter att du har lagt det puderlaget så då kan får man du, inte gå kräm. Du får ju, men du kommer ju alltså du kommer ju mm. krakulera Det kommer ju gå emot varandra. Då är det ju smartare att ha en. Puderroge eller puder solpuder. Bra. Bra tips. Mm, faktiskt. Jag tror att det, det kan vara någonting som man inte tänker på ibland. Mm. <skratt> <skratt> uh, det finns en uh, lyste... Vänta, han väsnas så mycket. Är det där kanen som väsnas här i bakgrunden? Hur ja, nu får han nog vara, vara tysta. Ja, nu får han nog vara lite tysta här. Så han kan, han kan inte vänta. Nej. Han kan inte vänta. Han är så ivrig på att ta reda på disken. <laughs> Sikkenkaran. Ja. Ja. Jag åkte hem. Var du? Ska jag börja om här? Ja, förlåt. Alltså, nu kör vi. I varje avsnitt så tänkte vi ha en liten tipsdel i slutet av avsnittet. Ja, vad ska vi kalla den egentligen? Eh, veckans en, beauty tips. Beauty tips. Beauty tips. Ja, vi, vi kör det får heta veckans beauty tills vidare Ja, veckans beauty Ja. Mm. det är så här det är någonting som vi tipsar. Det kan vara vad som helst. Alltså ja. det kan, det kan vara, vara en produkt, en person, ja, eller ett event. Vad man vill helt enkelt. Ja, bara något som är relaterat till skönhet och måste det vara det Ja, jag jag vet inte vad jag ska tipsa om Inte jag heller <laughs> Okej, okay, nej men jag vet vad jag vill tipsa om okay. eh, fast, jag, åh, fast jag vet inte om det är så mycket Relaterat till skönhet Nej, vad vill du tipsa om Okej, okay. okay, Jo men jag vet, för jag vill tipsa om en grej som jag är helt besatt av Maglack mm. <laughs> Nej faktiskt inte Jag vill tipsa om en serie Okej okay. <laughs> Som jag är helt helt besatt av Så om ni inte har sett den innan så gör den nu eh, Den heter Pretty Little Liars <laughs> <laughs> Okej, okay, det, det är min det är min veckans beauty i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Vad hette beauty att göra? Men det är tips, Varför för tips om vad man vill. Okej. Okay. Okej, okay, men varför vill du tipsa om det där För att den är så helt besatt av den. Jag är helt besatt av den. Ja, ja, den jag har alltså, två säsonger sen okay. Va? Ja men, sen, ja, men jag men kollar dem på två dagar och så va det så här, Who is A? Oh my god, did you see this text message from A? Oh, oh nej. No. Ja jättebra. Jag men, men alltså jag är så här, för jag, jag, jag, jag jag vet fjär. om A är jag god det. Men jag också men <laughs> alltså, eller, jag googlade. jag så, Men du får inte säga någonting om jag har okay, fel. Okay. nej säg inte, ingen spoiler, ingen nej, spoiler. Nej, nej, men jag sa du får inte säga det om jag har googlat fel. Mm -hmm. alltså jag googlar inte men jag var en ren händelse så läste jag en sak om serien. Mm. Och så stod det liksom om en person och så bara så råkar vara ej. <laughs> ja, jättetråkigt. Men i alla fall jag avskyr att kolla på filmer för jag har typ noll tålamod och jag brukar inte gilla serier heller. Men den här är jag besatta av, så den vill jag tipsa om. Och de har haft jättevackra jätte make i den serien. Just och... det, det har med fan min beauty att göra. <skratt> du, om de, de kan vakna mitt i natten, kliva upp och bara... Voila! Ja, exakt. De är så här, Håret är perfekt och makeupen och all, allting. Ja. Det finns massa tutorials på Youtube angående deras make och hårstylingar. Så att, om man tycker att de är väldigt snygga så kan man gå in på Youtube och Youtubea det. Tack för tipset, Amanda. Tack för tipset, Amanda. <skratt> Okej, okay, jag skulle vilja tipsa om en, eh, en sida på internet som numera öppnar affär. Jag vill tipsa om Eleven's ny, nya och första. Alltså det är deras första fysiska affär som kommer finnas i Stockholm. Eh, eller den finns i Stockholm. Den finns på Sankt Eriksplan typ. Upp, uppgången mot Torsgatan. Om man åker tunnelbana. Det är ganska kul för de är faktiskt de första i Sverige att ha pixi. När då? Ett märke som Har svenska grundar men som typ aldrig har sålts i Sverige Som så vitt jag har hört det Så har det funnits i typ massvis med år Men det har bara funnits utomlands Så Pixie finns i deras butik Jättefin butik, inte sådär väldigt stor Men de har några saker som Är lite unika och 11.se säger ju väldigt kända för att ha Otroligt, otroligt brett sortiment Så förhoppningsvis så kommer det komma mer så unika märken i själva butiken sen också, hoppas jag. Men det här Pixie då? Är det smink eller är det hudvård? Ja, eller? ja ursäkta, förlåt. Det är en smink, smink serie. Smink. Ja. Mm. Bra tips. Ja. tack ska du ha. Ja, det här var väl allt för första avsnittet. Ja, och det känns faktiskt väldigt kul. Det är lite konstigt att sitta och stirra på varandra eller stirra in på datorn och se sådana här ljud Vågor, men förhoppningsvis så kommer jag att lära mig prata lite saktare och lite tydligare. Ja, och vad ska jag lära mig? Ja, det vet jag inte. Jag kan redan allt. Ja, vi kan nej. Redan allt <laughs> nej, nej, men vi hoppas att det inte har varit allt för rörigt. Vi, tänker, vi, har, vi har tänkt att vi ska alltså, försöka ha ett specifikt tema varje avsnitt och försöka att... Ja, besvara mycket frågor också som vi får in. Ja, precis. Och det har ni... Tips som vi, på saker vi ska prata om Vi har redan fått in lite eh, Frågor förs och ja, vi har, förslag och... Vi har fått in lite förslag på olika teman Så vi har tänkt att vi ska ta det i Nästkommande avsnitt mm, precis. Och, Men har ni tips eller frågor Så eh, vi har ingen mejladress än så länge Men skriv till Astrid på hennes blogg mm. Som är beautycorner.devolt.se Ja mm. Så hör av er där om ni Om ni har några tips eller frågor Eller funderingar eller Ja. vad som helst. Vad som helst. Vi är tacksamma för alla tips, tricks, kommentarer. Yes. Hoppas att ni vill lyssna på nästa. avsnitt också Ja, men det hoppas jag om Ska vi säga It's a rap eller vad säger man? Ja. Så ja. Det kommer det jingle, ja. ja. vi hörs nästa gång. Ja, tack för oss. Tack. Hej då. Hej då.